Ötödik fejezet Magasnak magas volt ugyan, de cseppet sem félelmetes. Ártó, mint egy belsőleg, összevonta a szemöldőkét, miközben ellenőrizte a látó áramköröket, és ismét működésbe hozta belső funkcióit. Szörnyetek leginkább öreg emberrel emlékeztetett. Az öltözete kopottas, csukjás köpönyekből állott, amelyről mindenféle apró pánt,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 Öreges arca szinte beleolvat homokkal teli szort köpönyegébe, úgy rémlett, mintha a szakála is csak a mellé fonal darabkák folytatása lenne. Ráncos arcán mély nyomokat hagyott egy, a sivatagittól homlok egyenest eltérő, végletese hideg és nyirkos éghajlat. Az arc húsos gyűrődéseiből akár egy kiúró szikla mindent vizslató sasor állt ki.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 Csöppet se aggódj, mondta Ártunak az ember. Mindjárt magához tér. Mintha csak igazat akarna adni neki, lúk ugyorogni kezdett, értetlenül maga elé bámult, és azt motyogta. Mi történt? Maradj csak nyugodtan, fiam, utasította a férfi, és közben leült a sarkára. Kicsit sűrű napod volt. Az arcán ismét megjelent az a kisfiús mosoly.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 A bácsikám szerint meghalt, tette hozzá segítőkénszen Luke. Ó, dehogy! Helyesbitette könnyedén Kenobi. Meg nem halt meg, még nem. Luke izgatottan talpra ugrott, a tászkeneknek már az emléke és foszlott. Akkor tehát ismered? A rántros bőr és a kusza szakál mögül javíthatatlan a fiatal mosolytört elő. De még mennyire, hogy ismerem? Én vagyok az. Mint ahogy alig, hanem nem gyanítottad is, Luke. Bár az Obi-Wan nevet jó ideje nem viselem, már az levetettem, hogy te születtél. Ezek szerint, tapogatózott Luke az ártó mutatva, a robot a tiéd, ahogy állítja. Nos, éppen ez a legkülönösebb az egészben vallotta be a láthatóan tanástalan Kenobi, és a robotra pillantott.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 Kiáltott Luke, nem jött válasz. Megrázta a robotot, ez se használ semmit. Luke félrehajtott egy fedőlem a robot hátán, és többször egymás után lefölkapcsolt egy rejtett kallantyút. Valami halkan felzümmögött, elhallgatott, újra zümmögni kezdett, aztán. Prrrr, a megszokott hangra váltott. Megmaradt karjára támaszkodva a hátára fordult és felült. Hol vagyok?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 A persze ripjót nem lehetett összehasonlítani azokkal a megszokott, kommunikációra képtelen egyszerű mezőgazdasági gépekkel, amelyekkel luke eddig dolgalkat. Micsoda beszéd ez? Logikus beszéd, közölt Ripió, Kis hitűség, rázta meg a fejét mérgesen Luke. Luke és Ben Kenobi segítségével nagy nehezen sikerült valahogy feltápászkodnia az összetört robotnak.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 Ben Kenobi kitűnően álszázott barlangjának spártai egyszerűségű volt a berendezése, de nem látszott kényelmetlennek. Más alik halakott volna olyan szívesen itt, mint a tulajdonos, akinek különös, meglehetősen vegyes ízlését az egész berendezés magánviselte. A lakótér levegőjel szinte árasztotta azt a szegényes komfortot, amely láthatóan inkább szellemi igényeket szolgált, nem a mi testkényelmet. test kényelmét. Sikerült elhagyniuk a völgykatlant, mielőtt az elsőnél népesebb banda odaért volna. Kenobi irányításával Luke olyan összevisszanyomot hagyott maguk után, hogy még egy kifinomult szaglású javal sem okosodott volna ki rajta. Luke már több borát töltött ott, de eddig ügyesen vetett Kenobi csábító barlangjára. Behúzódott az egyik zugba, amelyről kiderült, hogy kicsi, de tökéletesen felszerelt a műhely, ez azzal volt elfoglalva, hogy visszaszerelje Szrépió levált karját. Szerencsére az automatikus túlterhelési szétkapcsolók engedtek a nagy erejű árántásnak, amikor Szrépió lebukfencezett, s megóvták az elektromos idegeket és idegdúcokat a komolyabb károsodástól. A javítás ilyen formán mindössze abból állt, hogy vissza kellett illeszteni a helyére a levált végtagot, és működésbe kellett hozni az önműködő idegvégződés összekapcsolót.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 Most pedig lássuk, kis barátom, hogy ki vagy te voltaképpen, és honnan jössz? Luke amúgy is majdnem készen volt már, úgyhogy Kenobi szavai könnyedén előcsalták a műhelyből. Én már láttam egy részt az üzenetből, kezdte, és az aprócska robot fejrésze előtt az üles térben újra megjelent az a kivetített, megragadó arckép. luke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 Kudarcba fulladt. Ezért voltam kénytelen megelégedni a kapcsolatkeresésnek ezzel a közvetett módjával. A szövetség fennmaradásához életbevágva fontos információkat ennek a d robotnak az agyában helyeztem biztonságba. Apám majd tudni fogja a módját, hogyan nyerje vissza ezeket az adatokat. Arra kérlek tehát, gondoskodj róla, hogy ez az egység épségben eljusson Alderára. Itt elhallgatott, és amikor folytattam, Sebesebben ömlött belőle a szó, és a sallangokra se ügyelt többé. Muszáj segítened nekem, obi Kenobi. Te vagy az utolsó reménységem. Rövidesen fogjulájtenek a császárság ügynökei, de semmit se fognak kiszedni belőlem. Minden, ami fontos, itt van bezárva ennek a robotnak a memóriá Ne hagyd cserbe minket, obi Kenobi. Ne hagyd cserben engem.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 – De hiszen az nagyon régen volt. Uh – Mhm, -huh, helyesett, Kenobi olyan mellékesen, mintha csak pörkölt receptről vitatkoznának. – Igen, azt hiszem, valóban elég régen volt. Valaha dzsedi lovag voltam, akárcsak… – tette hozzá, s kutatóan nézett az ifjúra. – Akárcsak apád. – Dzsedi lovag – visszhangozta Luke. – Egy kicsit megzavarodott. – de hiszen apám nem volt ott a klón elleni háborúkban, és nem is volt lovag, csak egyszerű navigátor egy űrbe terelődött Pontosabban így mondta el neked a bácsikád. jött el a pipája mögött, Kenobi. A figyelme hirtelen másfelé terelődött. Ó, Lars soha nem értett egyen apát gondolataival, véleményével, sem az életfilozófiájával. Meg volt róla győződve, hogy apát helyesebben tenni, ha itt marad a tatúinon, és nem keveredik bele a. Megint az a látszólag közönyös várándítás. Szóval úgy gondolta, apád jobban tenni, ha békén maradné és a földművelés eltörődne. Luke nem szólt egy szót sem, de a teste megfeszült, miközben az öreg ember szépen sorjában eléje tárta egy olyan személy élettörténetét, akiről eddig mindig csak a bácsikája elfogult el értesült.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 Úgy hallom, te is egészen ügyes pilóta vagy. Repülési és navigációs készségeket nem lehet ugyan örökölni, de egy sor olyan tulajdonságot, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy valakiből jó kis hajó váljék, lehet. És ezeket alig, hanem örökölted is. Persze azért még egy kacsát is meg kell tanítani úszni. Mi az a kacsa? kérdezte kíváncsi a lók. Nem érdekes. Tudod, sok szempontból a pádra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 hogyha majd elég nagy leszel már, adjam át neked ezt a... ugye megtalálom ezt az átkozott vackot. Egyszer már el akartam juttatni hozzád, de a bácsikád megtiltotta. Attól féltnetán kiszámíthatatlan hatása lesz rád, és az lesz a vége, hogy az öreg obiván nyomába szegész valami idealista keresztes hadjáratra. Látod, Luke, pontosan ez az, amibe apád és a bácsikád soha nem értettek ennyi.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 Sripio elhallgatott a hát, mögött a szemében fokozatosan kihúnyt a fény. Luke észrevette, hogy Kenobi érdeklődéssel figyeli. – Mi ez? – kérdezte végül, amikor belátta, hogy legjobb igyekezete ellenére, is képtelen rájönni, mi lehet a tárgy. – Apát fénykardja – mondta neki Kenobi – Valahol széles körben használták. A galaktik egyes részein még ma is használják. Luke ismét a Markolat… Kapcsológombjait vette szemügyre, aztán kísérletképpen megérintette az egyik élénk színű gombot a markolat tövénél. Abban a szempillantásban kékes-fehér, hüvelykúj vastagságú sugárnyaláb tört elő a hengerből. Valamivel hosszabb volt egy méternél, és olyannyira sűrű, hogy már-már már átlátszatlan. A sugárnyalába túlsó végén sem halványult el, hanem ugyanolyan erősen és fényesen csillogott, mint a kibocsátás helyén.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 Más az ő helyében, alig hanem megkorholta volna az ifjút, miért nem figyel. De nem Kenobi. Ő sokkal érzékenyebb volt az átlagnál, így hát türelmesen megvárta, míg a csönd megsűrősödik köztük. Hogyan halt meg az apám? kérdezte vontatottan Luke. Kenobi nem felelt rögtön, s megérezte, hogy az öreg ember nem kíván erről beszélni. Mindazonáltal Kenobi eltéren óvel Lárstor képtelen volt arra,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 Sok szempontból túlságosan jók voltak és túlzottan is jó hiszeműek. Túlságosan bíztak a köztársaság rendíthetetlenségében, és közben nem vették észre, hogy míg a test talán továbbra is egészségesnek látszott, a fej megbetegedett és hanyatlásnak indult, utat nyitva ezáltal az olyanok előtt, mint a császár. Bár csak tudnám, mit akarhat véde.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 a gonosz apránként egyre messzebb nyújtja ki a csápjait, mindenkit felfal, azt is, aki ellene szegült, s azt is, aki közömbösen tudomást sevet róla. – Nos, jó! – mondta idegesen Lúk. – Ánkor Hedig éppenséggel el tudlak vinni. – Onnan aztán majd találsz csatlakozást, Móz, ízliben vagy akárhová. – Helyes! – egyezett bele, Kenobi. – Kezdetnek megteszi. –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 furcsán modulált hangok.